Hej og velkommen til Filmsofa I dag har vi mig, Bjarke og Christian Ja yeah. Og så har vi igen med os Daniel Tykkur ja. Og i dag der har vi set den film, der hedder Alien Origin Og det er en uh, lidt uh, så en af de der kopifilm, man ikke engang kan finde Jeg yeah. uh, Ved ikke rigtig hvad jeg skal sige om den? Men det, kan måske, øh, det kan jo måske snart om senere hvad det er en kopi af, fordi det yeah. er ikke sådan helt så oplagt. Jeg troede først, at mm. Prometheus i og med coveret lidt... Ja, så altså, også bare det der med, at man fik at vide, at Prometheus, det var jo Aliens Origin. Og <laughs> måske plottet, det, det virker lidt mere som, vil jeg sige, Predators. En lidt, lidt ældre film. Ja. Øh, de er ude i junglen i hvert fald, så... Og så er der også blandt lidt uh, Blair Witch Project klo og finlagt i stemningen over den. En del blev også, skal jeg sige. Det er i hvert fald i farm footage serien, må man sige. What initially began as a basic routine mission to establish cameras in the jungle to be aware of Chateros has now become one of grave danger. He går indlægges altså nærmen et, et lille reporterhold at tænde ud med en belgiansk eller hvad var det? Bellivianske... Jeg har glemt, hvad der er. Specialstyrker, der skal udsætte nogle kameraer op. Uden en jungle. Ja, for at holde øje med, at der ikke sker noget. De ja, hvorfor var det, de skulle det? Det var, det var noget med, at der var nogle... Nogle, der havde hukket træer ned. Ja, hukket dyrke træer nede og jorden. Altså, ja. de fældte regnskoven for ja. at Ja. Og så er de sat træer op, for eksempel... Eller kameraer op i træerne, for at se, om de kan fange dem. Og så altså, så finder de en, der måske lidt er i gang med et. Og ham ja. snak og han er virkelig meget mystisk, men det er det. lidt, ja, så, så dør den der, så og, der er ikke mere om ham. Der, der er ikke mere om ham, nej, altså, virker også bare som at man har sin powerpose. Og skal lige stå ja. der med spredte ben og kraftige arme, og så bare lige spænde til musler, hvad han kan, men altså, lige skære en grimasse. Det er også markeligt for, han at han, han, han kastede et eller andet redskab væk, der de kom. Lad i mærke til det. Han stod jo ikke med en machette, og jo, jeg tror, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror, så var han kastet machetten væk. Jeg, eller et eller andet. Altså, jeg forstår godt, at han kastede, eller i hvert fald skal sig i med machetten. Ikke han virker truende, men bare sådan kaste væk. Det vil være sådan suspekt. Sådan, øh. Ja, ja så altså, han står overfor sådan en mand, kan være, så skal man ikke lige ramme ud og tage ham med et våben. Nej, han kan bare, bare lægge det ned og sætte ja, det fra sig. Han vil så ikke gøre sådan et kaste væk. Han virkede som om han er blevet uh, caught in the act. Ja. eller andet. Han havde ikke skudt. Ja. Der kommer ikke nogen forklaring på det. Det der bare sådan, okay, <laughs> okay, måske var det ham, der i virkeligheden gjorde det, men... Gjorde hvad? <laughs> der <var> ikke noget. <laughs> Ej. Så Han ville ikke gøre øh, noget stadigvæk skum, men han baggede ikke down. og så tænkte jeg bare, så vi ikke gøre noget. Vi fik ham ikke nækket, vi går bare videre. <laughs> Læg I mærke til undervejs, jeg tror der var 500 forskellige håndtegne. Altså, ja, tænkte, øh, at jo var halvdelen af militæruddannelsen, og bare var lære alle de der skide håndtegn. Ja, der, der var en hel del forskellige håndtegn udført på forskellige måder. Så det måske i virkeligheden var tre eller fire håndtegn i brugte. Ja, nogle af dem virker meget realistisk, når man har set før, men nogle af dem de virkede ja, altså også altså sådan lidt som... De havde, havde selvfølgelig klassisk ja. den klassiske stop. Der var der én eller to af dem, der kan. Ja, så var der Ice, ice Front eller... Ja, kig var. Kig fremad. Kig frem, kig til det. os prøve at se hit deres hatte. Ja. <laughs> Et eller ja. ja, have Hat hat. So og get down og... Ja, altså, det plejer jo at være... Man plejer jo at løfte fonden op mere, og så lave knyttet den naven, når man går videre. Noget af stil. Ja. Er det jo vel ikke simpelt, det her? Jeg forestiller mig, at der var mange af scenerne, hvor at, øh, instruktøren bare sagde, Okay, prøv at høre, nu vinker du lige til ham derovre, og så løber jeg op bjerget her. Og sådan. Ja. Okay, hvad, hvad skal vi gøre? Bare, bare vink til ham. Det, det er lige meget. Bare lige, vinker bare til det, her, Den her film, altså, der er på budget. Det her, det lige meget. I, I, I, I vinker bare lidt til hinanden. Ja. Det skal se nogenlunde nogen sådan... Smart. Smart ud, ikke altså? <laughs> nu Folk vinker hvert du hvert købe, det. de soldater. Ja, det der. De, skal, de skal bare vide, at I laver håndtegn. Mm. De, de skal ikke være i tvivl om, hvad I gerne vil. Yes. Yes. Nice. Og, og så går du i den, og så skal du skubbe til en pige lidt, <laughs> ja. så du gøre sådan en gang så at med tredje <laughs> optagelse, og så går fortsætte vi derfra, og så er det fint, jeg sidder herinde og spiller Boy. <laughs> så kommer jeg bare, bare tilbage bare. og optager sådan de er færdige, <laughs> ja ja, og det er fremfølgeligst, du får bare selv kamera. nu går jeg bare ud og optager, ja. Nemlig. at lave. Når jeg I går ud i junglen med det her kamera, Jeg optager lige hinanden lidt. Først så står I to bag med kameraet Og så så er I to soldater igen bagefter Så de to andre der står med kameraet det de er døde På den måde så har vi flere soldater ja. <laughs> Og så når jeg kommer tilbage Så, så der er jeg da samtidig en film Det bliver skide godt Det, bliver det her det kan kun gå godt ja. Jeg snakker om løn I har en uges ferie herude mand ja. Løn? I er i en film? Ja Det må være løn engang til selv? I kan få, I kan få 5% af på nettoppos nettopposætningen <laughs> Det er måske lige nok til billetten. i den djungle, og vi får aldrig nogen netomsætning. <laughs> altså jeg ved ikke, jeg synes egentlig den startede så dårligt. Men det er også lidt det her med, at det er lavet som en mysteryfilm. found footage, ikke? Så man ved ikke mm. helt, hvilken retning den, den tager. Så giver man som regel lidt meget slack til at starte nu, man ved ikke, ja, ved, man hvordan fanden det er som. Det det Der er ikke også fældre bagpå. Skal vi bare kigge på, hvor vi kommer. Der står Registered. Der står fældre jo. <laughs> ja, okay. Ja, det er det, man plejer at kende. det ikke hedde sci-fi eller noget. Sci-fi? Thriller? I altså, de første 20 minutter var en halv time, synes jeg bare var ganske underholdende, men så var det lidt som om, at der ikke rigtig de skete ret meget mere, end at... I Nej, de, de så fortsatte bare... man det samme i en halv time mere. Ja, og så lige blevet, så kom klimaaks i... Og så fandt de, de rumskib? Ja, de virkede ikke særlig sidste... overrasket over, at det var rumski. Nej, <laughs> ja, det var, bare, Ej, det var måske en eller en eller anden. Vi fandt et eller Og så... Og så gik de amok med at bestå Roger's. Jeg virker lidt mere overrasket over, at de fandt en båd ud i junglen, end at de fandt noget, der ligner rumskib. <laughs> Ej, men altså, det det, altså Rumskib det kan jo sagtens lande ude i junglen, ikke? Der er en båd derhen, ikke? Det er jo det, yeah, der er det... Eller rumskib det kan jo sagtens bare være et prototype, prototypefø. <laughs> <laughs> ja, men, det er det. men en båd? Ja, det virker mystisk. <laughs> det er den, her, den er sådan lidt mærkelig, når er. Altså, jeg synes, den her film den er om noget bevis for, hvor nemt det er at, at lave Found Footage-film. Ja. Altså, ja. fordi det er sådan, vi, vi sad vi sådan, under starten af den her, og sådan, okay, det er egentlig okay, det her. Altså, sådan, det er en fin at lave. Og så er det sammen. Ja. Jeg, jeg, jeg, jeg havde virkelig forventet, at der kom sådan eller andet, man lige så, og som du snakkede om, at måske lidt ude i siden, eller en skiklisse, eller et eller andet, der sådan kom, eller... Som sådan, wow, var lige det? Kan det det synes jeg ikke, Jamen, ja. så, så de kunne godt bare lige sætte sat en mand i kostymen til at gå et eller andet ja. sted. Ja, altså. omme bag træer. Altså og og langt, langt, langt lang ude i skyggerne, ikke? Altså, Næh. så bare fordi, at så, så ser man lige pludselig en, ikke? Så sidder man og tænker, har jeg set det her andre steder? Og så er det værd, at ja. man får lyst til at se filmen igen. Den her film, det er sådan en, nu har vi set den. Nu skal vi aldrig se den igen. Det er glemt. Tal for dig selv. Oh. <laughs> um, det er Christians nye yndlingsfilm, det her. Ja, og Blue ray Casillas. Ja. Gerigt <laughs> Jeg er sikker på, at du kan få to kroner fra den et eller andet sted. Men det var bare, altså det var gennemgående, at der var intet af det, de, det, de lavede eller forsøgte, eller noget som helst, der førte til noget. Altså, der var nogle gange, hvor de prøvede at lave sådan lidt en uhyggelig sådan lidt. Nu tog noget lige ekstra langt ned for lyden, og nu blev det ekstra stille. Som om, når man sådan noget så bygge op til et eller andet. Noget, men og det, så... der kom aldrig forløsning af noget som helst. Og det er jo ikke fordi, at de blev ved med at holde spændingen. Det blev fisket bare sådan ud i vandet. Det er jo sandt. Ja, så blev der skudt en hel masse. Ja, og det er sådan... på noget man ikke kunne se, og så kom der fyrværkeri. Og det blev det bare ved i uendelighed, den der med det. Så de skød, ja. og så løb de væk. Så er det bare sådan, skud, de løb lidt, skud de masser igen, løb lidt mere, skud igen. Så. Eller så skød de bare, skød, og skød, og skød, og skud og skød, og skød, og skød, <laughs> ja. og, skød. og så bagefter, så, ja, så kørte kamera bare videre, ikke? Så kommer der et lille hurtigt klip. Så kører det videre og de samme personer skyder og skyder og skyder og skyder og skyder igen. Så så kommer lige lille lidt væk, hvor man kigger den anden vej, så kommer de samme personer, hvor de skyder og skyder og skyder igen. På samme tid med at de ruller flyvegripen den anden vej. Altså. Ja. altså undervejs i den her øh, mærkelige dokumentar. Altså den, de siger det her kameraudstyr. Altså, de, de er aldrig blevet fundet igen. Altså, de er blevet fundet igen? Det gør de flygt fundet? De forsvandt. Nej, dem, der var med uden. Ja, de forsvandt. Altså, de de Men de fandt udstyr efterfølgende. Altså, de har så de så satte ja. den her film sammen for deres altså hele op men så undervejs i deres lille, fine dokumentar-ting her, så finder de så ud af, at der er nogle amerikanske, amerikanske og britiske arkeologer forsvundet. Så nu bliver deres mission så ændret, så de skulle finde dem her. Og det lyder heller rigtigt sådan, som sådan rigtigt sådan noget, altså. Så splicede det sammen med noget optagelse, fordi de finder deres lejer, hvor de var. Og så finder de ud af, at de også havde optaget noget, fordi... Er de de det en eller et eller andet fra deres ekspedition? Ja, nu bliver det hmm. så klippet ind i filmen her, så de prøver at skabe et narrativ for de forskellige kilder ja. her. <laughs> men, det er som heller også nogle flotte tråde der er hister her med, hvordan de arkeologer er kommet tilbage ved deres Ligetydagbøger, selvom de forsvandt ud i junglen der blandt gråtte de var. Ja. Eller nåede de tilbage? Det må de have gjort jo, fordi det, for ja, det, de gjort. det lå op men det er en mening, det ville jo bedre, hvis de blev fanget dem dernede, fordi de blev enige ud på, hvordan var der sket noget? Ja. Det var tydeligvis sindssygt hver eften. Nååååååh! Nååååå! Men døde han, eller hvad? Jeg han ved ikke, jeg, var. han var venken pludselig. Ja. Jeg tror måske, det var en af dem, der faldt om tidligt. Der var i hvert fald en hel masse, der faldt om, men det der, jeg kunne sgu genkende. ikke indkende det. Inklusiv hovedrolle inden. Ja, ja, Nå ja, hovedrolle. Jeg, var. ja, hun døde også lidt sådan. Ja, sådan. Ja. Lidt pludselig så lå hun bare ned på jorden, var det, ikke? og så flygtede kameramænden sammen med et par militærmænd, vi ikke se set tidligere. Og... Men var det en ja. af det, hun forsvandt helt, eller kom hun igen senere? Jeg synes, hun forsvandt helt, ja. ja, ja. Det sidste stykke tid var det kun et par kameramænder. Det var bare vi ikke havde set før, hvor vi rigtigt. lavede booby traps af. Og klart i det <laughs> lignede sådan noget, man lavede i, i SFO. Det var jo endnu værre, altså de fælderne lavede i SFO, de virkede da. Altså for døde ikke dem, men de virkede, altså det, det, det var personligt ret. Hordbubben, de der, Det de lignede jo lort. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg fik da fundet en god til at, at bade mig små på nogle gange. Altså den, den første fældlæg, der lavede lige sådan et, ja, hvad lavede de der? De lavede sådan to stinger, der stak op, så oppe foran de to stinger, der gik sådan op til knæhøjde og sådan noget der, der satte de så en og stang henover og så tog de så sådan fire, ja, fire fire fire pilene de lagde så løst over de lagde sådan løst en helt lille bånd altså sådan, så det vikte på jorden og så lagde sig op af dem til en løs skole ja, så så, fint så, fint. så skulle du så direkte ind og kaste et bryst med mod før det var ikke men, men det virkelig effektivt på det smed med du undle fordi så så senere går der en kameraman i den der fælle og han det ja, han og... går imod den altså hvor pilene de vender sån altså, de ja men så det er sådan ja Ja, det viser ligesom, ikke ligesom, ligesom, man trodte på et eller andet, og så blev han også heddet op, ikke? så man ikke, det i kameraet eller sådan man fik Jeg en pil i ikke. brystet eller et eller andet, og fik skåret halsen over og lignede det. Ja, men... Ja. Men spørgsmålet var, at det ikke var en alien, der gik hen og så den der, grinte ned nede, og løbte den der en pil. <laughs> og så bare skød <laughs> ham ind i den, og så snarer han, hvor man så... Det... Det, det. det, det ville vil være en naturlig forklaring på det, der, eller ikke en naturlig, men det ville ja, en det, forklaring det, på, hvordan det kunne ske. Også ja. altså, det er rimelig syk forklaring, men altså det skal man også øh, i den her film, lidt sammen. Det vil i hvert fald det mest logiske valg i hvert fald, det så kan jeg ikke forklare. Og så, uh, <laughs> så havde jeg bare mere på, at de havde vist det. At... Ja, der var ja, faktisk ikke sådan, var rigtig nede, meget on-screen... Alien time. Alien time, eller vold, oh. eller, eller noget som helst. Der var sådan meget, meget stille billede til allersidst, og så var der meget sløre øh, digitaliserede okay. tegnet, sagt noget. Ja, fordi de insisterede på, at de en kameraen kunne ikke optage, og alien. Mm. Det var, ja, så det flimrede helt vildt, og så var der sådan meget meget lille eller svært? Ja, vi meget være fæssige. Meget, meget. Det var svært at genkende den her silhouette, men det en lidt en mekanisk stor robot. Ja. Eller sådan med flere ben eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad fanden det var. Det var måske bare et ikke så sult. Jeg ved det sgu ikke. Nej. Men. Men det kunne så åbenbart flyve lidt eller sådan. Når det stilte. Og den kunne måske også stealth eller jeg ved ikke. Den kunne, kunne skylde med ra raketter. Hydersraketter. Ja, det kunne den i hvert fald. Det er det sikkert på deres form for tank. <laughs> Det kan være. Når Rom og Lys er i efterføjelig, hvis de kommer til, på <laughs> ja, tæppe på... Det er allerede skuddet. Kom væk! Kom væk! Det kan være, du er en uh, fodboldfan, måske. <laughs> ja, det er selvfølgelig har de været nede og se deres undgingshold tabe, og så er sådan en skideskud, og så er de ude i djungen, og så er de bare at skulle de der Rom Lys af, efter de nærmest er blevet på finten, ikke? Og så altså. er der tvivl nogle journalister. De er jo nødt til at være til restdagen og køre hjem, for de er jo halvkristes af hullen. <laughs> Ja, og så var de bare på at køre hen og ende ud i den djungle. <laughs> det lyder jo ja, sandsynligt. Ja. Jeg tabte en af dem under en sten sidste gang, de var der. <laughs> ja. Ja. Oh. Og hvad med de der Amish folk? Ja, menonitter. Var... Ja. Så var det i, i uh, ja. uh, uh, uh, Så var det lige pludselig sådan en Amish-agtig omgang uh, folk, der boede ret derne træhuse Jo Okay Vest. Men så havde de en øh, moderne hestevogn og gummihjul. Det, ja. Jamen, det, det var en helt stamme på hvad, var det vi så der var i hvert fald 3 eller 4, der, at de indbygde en stamme der. Ja. Stamme og stamme. Stamme måske... og stamme, nej. Ja. Altså, familie eller hvad var, du ja, kalde det? familie må det have været enormt. You know. Det var meget vigtigt, at de lige pointerede, at de kom fra Tyskland. Var det fra 1952? Ja. Det var sådan ja, ja, det, det var de smølende nazister. Til en stor fast på anden, ja. ja fordi for gik den her film ikke i uh, Sydamerika? Altså. Mm. Jeg ved ikke engang... Hvad var det? Beli... Hvad er... Det? Beli...? Belis... Belis... Yeah. Yeah. Jeg ved ikke... Altså, der er stået, at der var blevet kommet hjælp fra Belis øh, yeah. militær yeah. Og de nævnte også et andet land, der var kommet fra Sydamerika. Det var dem, der kom ind for fra... Guatemala. Ja, Guatemala, det er mm. rigtigt, ja. De goddamn Alands. They ruin our rainforest. Men jeg synes bare, der var der var slet ikke noget for løb ordentligt i filmen. Altså, det så at... Øh, de ville bare rundt ude i den skide jungle. Ja, lige præcis. Altså, det var det ikke det... sådan, vi skal der... Vi jo til at starte på, at vi skal hen til den der... Den lejr, hvor de der to arkeologer havde været. Ja. Og derefter så var det bare sådan et... Øh, øh, to år rundt ude i den jungle. Men det var ikke sådan... det at blive drøbt. Det første lange periode, der, der gik de der journalister bare rundt og ud Bare sådan random. Det var ikke sådan, at de prøvede at arrangere nogle interviews med nogle af dem, eller, eller prøvede på at lade de her soldater kende, hvilket selvfølgelig også hjælpe filmen når man fik til nogle dem. det det ikke Øh, og så lige pludselig midtvejs, så kom der så, at hun prøvede at lave, lave nogle oplæg til et eller andet. Hey nu, vi er nede ved det her sted lige efter dem her. Og så forsvandt de også bare helt igen. Ja, det var meget kort sådan. Altså, det virkede bare som sådan en gimmick, at de næsten var med. Ja. De der to, de lige så godt have lavet sådan noget. Øh... men altså okay, uden de to, så var så der jo den der found footage på mis. Nej, jeg det. det er det. det. er rigtigt. Men det kunne, det kunne godt gå mere ud af den. Også, også, det, også måske også udvikle det her med, at øh, de måske i starten var, var velkomne med at komme med dem. Ja. Men så som situationen blev mere presset, så var det ligesom der, at de fik et dårligt forhold til solaterne. Ja, men de havde bare et dårligt forhold hele vejen. Ja, det Og det. Og sådan en står I vejen væk med dig. Ja, og ja. så blev de sådan skubbet rundt og... Hver gang de, de prøvede at optage noget, så skulle de lige have forstyrret lige mandag, ja. det, der var grundsæt eller ej. Det var nok det, der adskiller en god film, der satte i sammen til... Jamen, mangler. det er jo ikke meget, der mangler I egentlig for at det var en okay film. Som sådan. Lid, altså lidt, lidt mere tude i action i hvert fald. Ja. ja. ja. Og så lidt mere. Det kan, så, inden så, inden så, det kan man så skyde på på måske lidt mange budget i virkeligheden. Det har de praktiske krimine. effekter, lyder det også. Special effects også. Så det er det jo. Men, altså som også det koster jo ikke meget at have mand i, i skygge omvægttræer. Ja, I før det tubebar. Tubebar. Uh, <laughs> <laughs> altså. Men den har vel også altså grundlæggende problemer i sin storytelling. Altså. Jeg har den da. Ja. Jeg vil ikke anvende, om han har en person og lavet et eller andet Jeg sådan tror at jeg ikke, du vil man... kende sådan. Det er sikkert ikke <laughs> det. Jeg... jeg tror, du glæder ind på netten, der kan man nok heller ikke finde det. <laughs> okay, det var det et alias måske. Ja, men det er alias, det alias, det hedder. Jamen altså, det er nok derfor, ja, de kalder det. John Doe være, eller ikke. <laughs> kalder det, hvad det er. Altså. Men altså, der, der, der er ikke sådan ikke nogen ordentlig handling i den. Altså, der er sådan en handlingsforløb, men det er det. Men der, det er sådan overordnet, at de er de unge, der skal efter nogen, så. fungerer. Ej, de skal ja, så skal vi lede der, der selv selv nogen, de lede at nogen, er nogen opdater, op, der er nogen, der er væk. Ja, det er det setup. Ja, det er simpelthen setup, og det fungerer egentlig også. Altså. Men der skulle bare være en... Altså, for så med, hvad de eneste ud? Det er du ikke, at du svar på. Altså, det er også okay, man ikke man. får sådan en fuldstændig svar på det. Men, hvad fanden det de ud, altså? Jamen, så altså, så fandt man jo ud af, at jorden åbenbart var det der aliens personlige bordellerne. Nu bliver du, du frem sammen fra den anden jo, med det tidligere film, vi så, med han det gør de jo ikke her. Ja. Nej, det jeg mener, det var jo, at til sidst, der får man den der, hvor hun siger, at 70% af deres DNA, og oh, vores okay. DNA passer sammen. Så det oh, okay. er sådan set både en forfader og mere americerede, end de er. Ja, det er rigtigt. derfor er vi er deres bordel. Mig. <laughs> Fuld lige din forholdning. Det de de er tydeligvis ikke Det her, for så har de nok været mere tydelige. Ja, for de havde DNA fælles med alle de her homo... Homo sapiens, der var de de andre. Ja, der var også der nænder, var nænder, det. Nærende taler var der vel også. Nævnte de gør sådan nærende taler, med. det tror jeg også. De det er de, de nærende -talerne, talerne i Europa. Europa havde sådan en 4% DNA i sammenhæng med nærende taler, og så var der nogle andre, der havde noget med... 3% med en af min tidligere race, som man først har fundet i 2008 nosen og og... Ja, det er jo sådan en, en del pilot, at kom bagefter, eller... Ja. Det virker altså også poklistret. Ja, og hun kunne han, ikke kommet i filmen. Det så var fordi, sådan, at, at de havde lavet filmen, så skulle de poklistre en titler. Origin. Ja. De har en gang til, no, at været ude man film, med, så er hvordan kan vi sælge det? Kan, kan vi sælge som en, en Rainbow til, til Rainbow 4? <laughs> eller oh fuck det her, så altså, smider vi bare lige den Alien-slutning på. Ja. Alien Origin. Sådan der. Så kører jeg de havde håben på, den der, er det af de der film, der er kommet, der har været nogle, der blev angrebet, der havde en tank ud i tørpen, og en De det skulle også holde til at være med Brad Pitt, den der Fury, eller der var sådan, en kæmpe kampvogn, der bare kører rundt og skyder folk <laughs> ude i den Sådan. Har du det minde over? Det får du faktisk til at minde lidt om Prometheus, som kopper også, og titlen også lidt, mm. ja. henter til. Fordi at Prometheus, det er også lidt om menneskens oprindelse. I hvert fald ja. sådan indledningsvis. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg har godt at den i virkeligheden bygger på den lidt men jeg synes bare, ikke at selv, når man sidder og ser film, har den bare ikke noget med den at gøre. Nej, det må de jo heller ikke rigtigt løbe ud i. Der mener jeg mere om credits, rent filmmæssigt, men jeg ja, kan ja. ja. godt se det der med origin og sådan noget der, det, det er meget premierisk. Men, altså, men det er der, syg, der, der, der, der, jeg, der, der er jo nok lige at se på Prometheus og så lige tænke, på tre uger, der kan vi lave en film. Der ja, ja. har en titel, der minder om det, og den er klar lige inden den kommer ud på det i dag. Og det fatter det fatter folk ikke så tror jeg, det. Er det kan jeg godt lide. Helt sikkert. var det, jeg sejlede med at producere dem? Den, jeg her... tror nogen hedder ah, Okay. Jeg synes, at skuespillet niveau. Det var lidt... Det var lidt sværere, end man plejer at og, og smide ud. Ja, det var det var okay. Skuespillet var ikke helt... Og jeg vil sige, der var en helt lille rollerne, hvor det virkede som om, de bare havde taget en i, en og kommet ind fra gaden, og så skulle han lige stå og producere lidt. For eksempel ham, der er de fanget med messetten, og så ham, ja. der er den anden. Jeg ja, har med brevet, jeg står bare helt stille Ahahahahaha Ahahahahahahaha Ahahahahaha Rigtigt <laughs> Jeg forestiller mig, at de her skuespillere har haft meget frihed Når scenen den gik i gang altså, Det virker lidt som, de bare har fået sådan en overordning i stok Så altså, prøv at høre her, der er ikke nogen replik, jeg har skrevet til en scene her Men de skal bevæge jer derned Og I er lidt sur på hende Go! Ja Ej, det er bare en masse skuespillere Nu får jeg et kamera Så laver jeg en historie, og så sætter jeg det samme til en film, så kommer noget No. <laughs> ja, vi pikker jer op her i junglen igen, men nu! Altså. Okay, i bandegreb ud i junglen, Ved du hvad, vi kunne have en titel på, der hedder Alien Origin. Og så sætter vi den her slutning på. Det er godt. Det, er det skal nok se. Men fedt var forklaringen i med det skib der. er ja, nej, det så man sgu ja. ja, det var blevet lyftet op. Ja. ja eller sådan et rumskib så eller andet, bare smidt. Men var det fordi, rumskibet havde oprende været under havet eller hvordan Eller så der kom kommet op eller? Det der, Altså, jeg tror bare, det, det var flot over havet, og så samlede dem op. Ja, midt smidte på smitten. <laughs> yeah, yeah. <laughs> altså, det var sådan det her, fuck ja. Så det var ligesom de der ungeknægte der, de gik ud og sparker dem hjemløst. Det var egentlig ikke sjovt, men altså, det var lidt mere noget mest men altså, det yeah. gør det jo, fordi de synes, det er sjovt. Ja, så du tænker, at det egentlig aliens, de fandt bare, <laughs> bare det var bare <laughs> små bitchbags. <bitches>, altså. <laughs> Douchebags. <laughs> Jamen, jeg fandt det ikke lige på den båd i På den båd der. er. Den båd i dag. Det var fordi, de var sprængt <laughs> Noget ikke det? Nej, det, det kan også være, at de rent faktisk bare blev suget op, taget ud, eksperimenteret på, smidt i romskibet eller andet sted. Eller skibet, ja, ikke romskibet. Ja. Så, så er de assimileret dem. Det var ikke en særlig god film. Nej, det var det ikke. Men der, var, der var heller ikke så ringe, som vi havde frygtet. Nej, det, det, det problemet var nok bare, at der, bare, der ikke skete noget, og der kan de vandre ordentligt billeder op til noget som helst. Altså den, jeg tror det, faktisk, i virkeligheden, så fordi, at man fik lidt blue mm. Der var en masse build-up, og så fik man bare aldrig fået løsning altså. sig. det rigtigt. Hvis det ja. bare smidt et eller andet idiot ind i et gummikostyme, så havde jeg været mere mennesker til plads. Ja. Ja. Det behøver da ikke være et særlig godt kostyme. <laughs> det Det De kunne bare i virkeligheden have sat noget make-up på ham, eller hvad. Ja. Eller ville have ham ind i staniol, og så bare meldte ham kongen. Bare ba ba ba ba lige ændre lidt på hans kran, med på din gummibånd ikke? Så... Kunne gang rundt, men de præcis samme features, som vi har, og så er det stadig godtaget for en hel hjem. Ja, for det der kræng, de finder, det er jo meget menneskeligt også selvom... På mange måder, er ja. Det har ikke krævet ret meget. Lidt par maché-hister her, lidt maling, sådan. Køl. Så er den gået. Ja, men, altså det virker bare som, de spilder en masse spil, øh, spilletiden på. Bare lige ligegyldigt ting, altså. Vi kiggede dem igen igennem jonglen, og så skyder de hele bare altså. Kort noget af det ud, og så lavede jeg et andet. Nej, de kunne ikke spare på alt det der med at skyde, i virkeligheden, fordi der manglede så meget action i <laughs> Jamen, de kunne jo godt have brugt det til måske at lave noget Måske starte at starte lidt, lidt før, man har skrydder i. Jamen også, også måske og bare og noget, at vi med. Så man. havde spredt det er lidt mere over film, i stedet for mm. at bare lige give os en klum klump til sidst, hvor vi ikke ser noget men hvor der bare er en masse, der spiller en masse patroner på at skyde i luften. Jamen, det, altså, det virker jo bare ligegyldigt, altså de kunne lige gå ud i jungleen, så de kunne stå og skyde ud i luften og ikke se noget. Altså, jeg synes de skulle have fokuseret mere med på de soldater de havde med, altså holdt det til færre personer end de her, jeg ved ikke hvor mange de kom igennem i alt 15 personer måske, selvom det er, jeg ikke hvor mange ja. Jamen, det var ja. som om ja. Altså, ja. de, ja. de ja. sidste 20 minutter, det havde, det havde de optaget en anden gang, hvor de ikke ja. havde fået de sidste skuespillere med. Ja, det kan være de fandt ud af at det er meget tvælde at optaget det er ikke godt nok, så sætter de bare lige et nyt hold ud med det, over en linje og så siger ja. de bare, vi manglede en... Så optager ja. vi bare en tilfældig i jorden, og så behøver vi ikke de i længere. <laughs> Men så ligesom fokuseret på lærte i de der personer, der var, og så lavet et eller andet. Ja, for jeg synes ikke, der, fordi, sådan, der fordi, var soldaterne som sådan en. En anden ting, jeg vil mærke til, det var jo, at, ja, var, at kvinden, sådan... altså hende, der døde, ikke? Og en mm. hovedrolle indhavede næsten. Ja, det behøvede der, hende, næsten ikke ja. at være hende, der lå hovedet nede, altså, fordi hun fordi, lå jo med hovedet nede. Ja. Du fik ikke lov til at se hendes ansigt, da hun var død. Du tænker på, at hun havde en stål? Nej, det jeg tænkte på, det var, at det var dengang, jeg har sendt et andet hold ud. Ja, det kunne stadig ikke have haft hende med. Nej, de behøvede ikke have hende med. De kunne bare tage en gundin. Fordi vi så hende ikke. Altså, de sidste 20 minutter var det roede med det der med, at man fandt har død, og hvem der ikke var. Nogle soldater, vi ikke har set før. Ja, fordi vi begyndte sådan, altså til at starte med, at vi ikke Hvad kalder man det? Sådan, motiv til at skulle sidde og holde øje med af aftenen soldater, der var. Fordi de var jo fucking bare nobody's, ikke? Ja, men, men til bare... sidst, så sådan, der var en sort mand i starten. Han døde, men nu er det pludselig to. H Hvem er der egentlig? Hvad for nogle har der en? Så sidder vi på Teller og sådan, og det pang bare hovedet ikke ligesom. sammen. Nej, de har ikke fået forstærkning. For den forstærkning er var forsvundet i den der lastbil og bare holdt tomme. <laughs> ja, Hvad fanden betød de der mærker, der på træerne på tidspunkt? <laughs> ja. altså, det tidspunkt? altså det var sådan meget Bare sådan en random ting, der bare smidte ind i filmen, og så er det, så er det bare smidt sammen, og så har det. det. De der mærker, det er jo bare bevis på, at de opdagede at der var nogen der der var med der. Ja, Det var, det var ikke nogen af soldaterne, der bare lavet en joke på mig om aftenen, så altså, de lige i træet, for det var helt tydeligt, et af dem, det var i hvert fald bare skubbet med en kniv. De, de, de, men de brugte jo heller ikke det der til noget som helst. Nej. Nej, det der med træet. Det kunne, det kunne de jo bruge igennem hele filmen. Ja, den. flere ting. Nej, altså, der var, var skåret flere træer, hvis de ja. undervejs de opdagede det pludselig. Men hvem også det der slim der var en eller gråt Ja, det gik det, det. Det var også bare sådan noget. Bare... Det de jeg likk til grotten de aliens skovde lidt. De eller Jo... de, de, de blev vist nok angrebet. Eller de fandt krammerne de, de to arkæologer, men og det de andre de kom ned i samme grotte og på det til at gå. Men det var ikke sådan altså hvad fanden lavede at de havde et rumskib aliens med, men de holdt alligevel til i den grotte, det var sådan mærkeligt. Ja, det var et en slags sacrifice noget af de der inkak. Eller hvordan var det? Det var et spoil place ja, eller noget. De der kom man... kroger og sådan. Noget. Æh. Æh. Æh. Og sådan noget. Ja. Hvor man smed de gamle ting, fordi man gjorde dårlig Jeg synes noget af det showste fandt det faktisk øh... Henne omkring det et, et rumskib, de finder på et tidspunkt, <løbvendig. løbningen> som de ikke så gerne vil ind i. Men ikke er der, som de yeah. ja. fordi, så kan det ikke undrer sig over dig, som jeg sagde. De har fundet hende en dame, som er blevet væk. Manden er stadig væk på et andet tidspunkt, og hun, hun mener, at han er den, Fordi de blev for, ført derhen på et tidspunkt. De kan ikke finde dem, og de er sådan, åh oh, nej, vi bliver bare væk, han. Det er jo en labyrint, vi må skynde os ud igen. Men så er det nemmest at finde frem til sådan en. Hvad er det sådan en stand-up, hvor der står, <laughs> ja. hinde, hvor der står et, et alien skull med lys i øvrindene? <løbænden> <Ja, løbende> og, <bizarro> og så i Indiana Jones-stil, så tager de ud af og så går alarmen bare så eksploderet over den. <løbænden> og, og det var den mest uh, hvad kalder man det var den mest standard alarm det var virkelig bare rumskib, det lyder bare som et eller andet. Ja, eksploderet, det, det er bare fyrværkeri, der bliver skudt ud. Det er ikke sådan en kæmpe eksplosion. Det ja, jeg fordi der ringen, jeg løber så væk fra skibet så spørger vi i luften, men... Det er bare væk til altså virkelig fyrgeri. Ja, det er lige bare en tynde med fyrgeri, de bare lige havde, havde tændt, og så... Lad os se, hvordan det kommer til at se ud. Ja, hvor billigt er der er også nogle effekter i After Effects. En ekspiration, det kan du ja. downloade gratis på YouTube lige p.t. Det er altså, da ikke engang smidt ind over, det er jo bare fyrgeri eller kineser eller et eller andet, der bare det. Og alligevel med så meget dehalogen, så havde jeg sådan lidt forventet, at de lige kom med Shia Leberf, der lige siger Just do it! <laughs> Hvad tænker jeg over uh, sætningen, der stod her på coveret? A harrowing thriller in the tradition of Alien and Predator. Jeg sige, at det, det er tæt nok på Predator til, det kan være mm. korrekt, så jeg er glad om. Men benytter den af en tradition, der er noget med at gøre sådan Nej, jeg vil sige tradition. Ja. Yeah. Så found, found lord. Ja. Jeg sad for, jeg skulle faktisk, og tænkte, fordi det minder meget om Blair det er sådan en oplagt øh, sammenligning. Det var drage, så jeg sad mm. lidt og tænkte på, var Blair lige sådan som den her, og så kom den bare på en anden side, hvor det var sådan mere frisk, så det var det der. Jeg tror, Blair ja. Witch, den blev kendt, også da der med internettet, det var der, den blev ligget igen. Fordi før Blair der var det jo kending på Holocaust. Og... Mm. Jeg ved ikke, om der før den, netop det der med found footage, folk troede det var rigtigt. Ja. Men altså, så kom Blair Witch, og så kom det jo, at det virkelig bare var fake, selvom man troede det var rigtigt med internettet. Ja. Og, og bagefter så har man fundet ud af, at det hele er bare fake. Ja. Og sådan, jeg synes, markedet er ret midtet med, med found footage. Ja, men det det. efter de sidste par år, ja. ja. men altså, jeg synes også, at Blair Witch, det var sådan en af de første, der ikke brugte ja. intelligent, ja. intelligent uh, i nyere tid. Ja. Men jeg synes, altså, så da jeg sad i sammenlægningen lige kort i hovedet, så tænkte jeg alligevel, altså, jeg synes alligevel, selvom der ikke er så meget historie i Blackwatch, altså sådan noget, det er forholdsvis, altså, der er jo dog den her, der er den her myte om den her hekse, Som så får forløsning om til sidst. Uh, så synes jeg alligevel, at den er lidt mere kompetent skruet end den her, altså bare dens forløb. Fordi den her virker bare mm. stadig sådan, okay, for, den første del af den virker en okay skruet sammen. Der sker ikke så meget, de sker måske lave andre ting, men altså, den virker sådan sammenhængende. Jamen, det, det, det, det, det, det, det, det sidste del var var, af ja, det var sådan lidt udenfløst, men det var sådan lidt fad. der Det gik ikke at bygge op til noget, og når det endelig gør, så, så sker der ikke noget med det. Altså, den. Mm. Og så virker der bare som lidt sammen det sidste med alle de folk, der kommer og forskellige sources af footage uden grund. Jeg er ja, slutningen hvor, hvor det der klassiske, hvor kameraet falder <srøst> til jorden, og der kommer en eller anden gående hen imod kameraet. Det kan jo se så mange gange før, og man kunne jo ikke se, hvad fanden det var, der kom ind mod kameraet. Og så lige sådan hurtigt, uh, endnu bedre, lige ja. Sidst, der. Ja, der lige fløj hen mod kameraet. Og <laughs> <laughs> hvor kom det? Altså, det er også det, der er, ikke, det der, skold er på efter forsiden. Smed den skål efter kameraet, eller var det en alien, der kom ja. hen mod... Hvad fanden sker der? Imeldet <laughs> om, at det var alien, der sådan set bare bestod, at det er der <laughs> <Yeah>. <laughs> Ja. Det kan godt være. Men det kranlige er de to inde i romskibet. Det var ikke det samme som det, de havde fundet inde i krotten med Det blev ikke taget tilbage. Nej, jeg tror ikke, det blev talt tilbage, igen. Ja. Nej, det lå stadig godt ja. ved lejr. Men hvad, hvad skete egentlig med det, de to? Fordi det putte de... Det var de der arkeologer, der fandt det inde ja. i krotten, og det puttede de i deres rygsæk. så, må, så, må, så fandt de andre, det tilbage i lejr. Ja. Fandt det, de det i lejr? Ja, det gjorde de ikke det. Eller det gjorde de måske ikke. de så, så vildede de to. Det. det er rigtigt. Så det kan godt have været det samme. Ja. Så det kan være det, de har let efter. Det var det der, det var det, de brugte det der Alien Skull til at power deres rumskib. så det de tog det væk, så sprang i luften. Som glir-kranet, eller ja, ja. det er derfor, der var lys i det i øjnene på den. det Det vedvarende grøn så... energi på den andet Ja, det er derfor, de skulle opføre nogen gange imellem for energi til deres romski, ikke? Ja. det er indkærende. Ah, ah. De prøver at skabe nogle nye nogen på jorden, som de kan bruge som brændstof. Ja, det præcis. Det var kun for ren pleasure, de knepede folk. Det var <laughs> For fjul oh, Der er faktisk et eller her. Hvad betyder det? Det er uhyggeligt, det der? den der Der er vold. Ja, der er været edderkog med <laughs> den, Jeg tror var, det er så horror-skrændeligt Okay Er det en film, vi vil anbefale? Jeg vil igen anbefale folk at se den Nej det, det, det er sådan en, det, det hvis du ser på hylden ikke, så spring lige over <laughs> Så gør, gør han til Alien Resurrection, som er næsten lige bagefter Det den, en den, er, den, den er bedre, men ikke meget. <laughs> den har jeg det mest af, hvad den hedder Brad Dourif med i. Så det er okay. Der sker er Ron Perlman er også med i... Jo, ja, det er også i den, er. ja. Så det er både Hellboy og Chucky, der er... vs. Alien. <laughs> Chucky er det ham, der... Han, der lægger stemme til Chucky. Brad Dourif. Det er ham til kostume stolen nede. Mm, det er ham, der er alene, der... Han slikker på det der ah, rode til hvor dit Alien sidder. Jeg tror han ikke hanged. den hele, den film, så den Det, er er det var den første Chuckie, der er jo faktisk også med i starten. Ikke? Ja, det er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Nice. Han starter dig med i den sidste, der er kommet. nu. er det? Jeg kan ikke huske, hvad det er. Nej, det ikke den. Uh. Curse of Chuckie. Okay. Hun er lige skrimt om han er. Nice. Fedt. Fuck, man. Hvem er det, du, du vil heller ikke anbefale, eller hvem du... Nej det er sgu en film, der er glemt forholdsvis hurtigt igen, synes jeg. Så. Altså i morgen, kan jeg ikke huske, hvad den handler om. Så til. Det, det, jeg tror ikke, ja, man kan huske, det er den der alarm, der, der kører så i fyrværkeriet. <laughs> <Det var kjort. laughs> og så bare det der til sidst, da de flyver okay, med det er bare så typisk ja. et eller andet, man gør gøre i starten af 90'erne. Sådan en sådan eller et eller andet. Ja, lige præcis, jeg slutter med det. Og det gør, at faktisk faktisk en gang slutter af med det her, det her klip, fandt vi yderligere, ja. som så egentlig bare afslører det lille plot, der nu er. Som bare kommer helt af fra venstre eller et andet, og så mm -hmm. egentlig burde passe ind langt før i filmen sammen med den anden for at få det stille ja, hvis man bare kilde, klipper den fra, så er der faktisk ikke så meget igen med den skide Alien Origin. Så er det bare, en der er en eller anden alien ude i den jungle der. Ja. Hvis du nu har den ind i midten, så er det en meget bedre samling. Og den, og den kom jo lige præcis fra en scene, man så tidligere. Ja. Så den burde bare naturligt være fundet samme sted som det. <laughs> ja, jeg tror heller ikke, jeg anbefale. en bevægning. jeg stinger vi snakker om, om den her skidt film. En, en stinker. Er det